سید الانبیاء والمرسلین وعلا علیه الطیبین وعلا صحابه یا جمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیر تلتا آیات القرآن و ستاب المبین ندی سورت نمدی سورت نمل نمل اور نملہ ربے کی میبوت ہوئی مجری کی پاک در سلیمان علیہ السلام کا بیان اس بے مرخوب کی برازی دا نمل قصد دا د نا غی دا انوان د وجه نا د ټول صورت نوم دی صورت نمل دا صورت مکم و کرمه نازل شوی ده لحجرت نمخ درین نمی آیات ده وورو قوغان ده مکم و کرمه که صورتون کم نازلی گی نا عام وحث او نصیحة ده نا غی که دا انبیاء و او د جانت او د دوزخ زکر نا قائد و بحث وی پک احکام پک عامنی احکام عام مدینه منوره کې نو د لیکن اکثر واسبه نواس په سلسله کې مخوان شریف حقانیت د حضور پاک رسالت د خدای د توحید بیان او د پیغمبرانو واقعیات ذکر کېږي حضور پاک یې رمبرده نوخه ورته د پیغمبرانو بیان کې پیغمبرانو واقعیات یقینا دشتونې وې بی او دا ای برتن می او چونکه پیغمبر علی سلام ما مقصد پورا پورا به پاره ونګ نه چې تیر پیغمبرانو نه د موافق او د مخالف او خال پر ذکر کې د عبادت پاره ریونو پیغمبرانو سره څه څلوب شي دا به تاسو رم کې او دا غیر تابعدار چې کوم کولې انجام او وساده تابعداروم شي او غیر سره چې دښمنه کړي دي واس تکلیف او رسول د غیر جه سره خراب انجام او بده دی چونک فرانسوی <سؤال> قومه ارتوی د انسانانو بحث کوي نو انسانان خو بد ذکر کین په دې سلسله کې مده په وساله سلام مختصر سره بیان دي بیر داوود او د سليمان له انسان بیان دي او د سليمان او د بلخص بیان دي بلخیس ته خط لري د صورت کې بارشه دا یو نور له کومو نو اشاره ده د توحید او د رسالت او د قیامت بحث ده نه عامه قائدو هذه واقعة وقدير عمران ماياني قدسره طاسين فله باعه علم من القمر كل سره طمانه بهذه ايات هذه شاريه كلمات تقلو الرسول الله عليه الصلاه والسلام بامياسك هذه طمانه سنه دي تلك اياهت القران دعاهتنه ده قران لاماتينك فرآن و كتاب مبين ده يخل واضح كتاب آياتنا فرآن وخل واضح كتاب ده ده ده غي صفت ده مقصد سده هدن دا زريه ده هدايته ده راه نمائه ده او ده زير ده للمؤمنين ده مسلمانان ده د زير ده مؤمنان و جنت د كل نعامات و ده خلي ده طرف ده خشالوك او ده كافران و ده فار که مسلمان دا پارا زیرشون و دا کافر دا پارا یادوش نو هدن تلک آیات القرآن دا آیتون دا قرآن دی و کتاب مبین دا واضح خل صاف ستر کتاب آیتون دی هدن دا راح نمائی دا ته دا الزریان و بشرا لی مهمنین زیر دا مومنان دا پارا الَّذین يقیمون الصلاح مومن اغ مومنان دا پارا اذا راهنمای زریعه ده چې مؤمن مونږ زدا کې د دې کتاب مونږ درې امه شې چې د مونږه تعبیر کین یو قیوم و السلام مونږ درې مونږ درو لیتو چې په سې تاریخو کې روکو کینه سجدا برابر کینه قهرت او د ټول آداب او طرح خیال سات نه لکه د خاریان دکان دا یا کالجان کوچان کابلان څخه دی دی وز مونږ دکا غی در اکون اپس نه نا نا خاریاں دا کوچیاں ادریگی دا سجدون لنز کے برابر کینی نا در اکون اپس نی اگلون ادریگی نمونز ای خطا رای قیب امون بیو را کسی شد لکا نفل که نا لکا پده نفل تا جب نیشتا که فرز صحیقا نمون صحیقا ہے نمون دا ٹول چی منز دا چا سیری ٹول جن بے سید شریعت چی منز دا خطای ٹول جن بے خطای وعاللزین یقیمون الصلاة آغی مومنان دا پارا ذریع دا هدایت تا چی منز ٹک ٹکو درائی ویوتون منز دا ٹول بدنی عبادتون سر بے ویوتون زکاة او زکاة پر دا د دا ٹول مالی عبادتون سر بے وهم بالآخرت هم یقنون آپ آخرت پورا یقن لری دي خلکو د او دا کافرانو نه پارسري اغيرون دي کافرانو سوتي ان الذين دايبنون بالآخرة اغه خلک چې یقین نل لري په آخرت زيا ما لهم امالهم مو خشتګل دي د دې په نظر کې د دې عملونه دي تا خپل جواره غلا دا کې شارام نور خبره دا ور ته اهم يامهم دی پای کے سرداراں سرگردان او سی کی یوم میں بھٹکتے رہتے ہیں راج سوب سکی دا اور تغست کر من الذین یؤمنون بالآخرہ آ خلق ایمان لنری پاخرا زیننا لهم من خست فاستقرن ویتد دی پنازر کی امالهم ذی اعمالنا مهم یا مہم دی پای کے روز و شب سر گردانوں سی طور 3400 روسیانو سامطان نقصان تخریب پری کو نا و تکون ہشتق رزق کی کدا چا تھا بس کار دې نو دې خو نه کولې خدای یو دا ګمراګ دې دیما ہونا الذین لہ سو العظام دا خلقت چې دې دا بار باندې دا یاد تره څه باندې دا جماعت عايقن دي دغه وخت مسلمانو دا حضور پاک مې حضور پاک مې چې یو سړی په مسلمان مرضي په وړاندو دي د دې مال تښتې یا موټر ته یا دې تښتې دغه وخت موږ منل نه دا, دا تفریق کار مسلمانان نه دي دغه وخت سرکافیري کله دا هغهکه چې امردار کنو دنیا او آخرت یې ډواله ورته. بازي احمدونه ځکه چې د سړي د ځاګرې تړلو کې شراب سک، زنا کول، سینما کول، ټلویزیون کتل، ویډیو فلمونه او بیا سیار د اغانونې جوارکو داملې جرم دی. خو دا دی په نسبت دا ویډیو جرم نه چې هغه zarar مسلمانان مسلمانانو سره. دا پر دیر سره کافر پدی دي چې د سرو کافر په اشاره راضي او د مسلمان د تکلیف راځي دا سر کافر دی رسول کی حمایت ته رسول کی مرګري دامن د پرشانتینه ان الذين لا یؤمنون بلا کرب نشکر خلق چې ما نن لري پر اثر زیننا لهم امانهم من دی تخشت کر دی دوی په نظر کې عملونه دوی او دیتا اخفل کردارا و احمدو نفس تحکاری و هم یا محون دیتا کې کی سرگردانای اولائکا اللذین لهم سوالعذاب دا خلق تی چیدوی دا پا رب بط عذاب دے او هم فی الاخرت هم الاخصاؤون دیبا پا آخرت کی لیل پا خسارا کی خسارا دانا چا میں شل پا رو پا غم مبتلی مرانت دو سومی دیشتا پاک تقویر پاک دا تسلید که دا دیخ کلی آیتونو دا قرآن نسوک انکار قید کمچه هدایت دا مومن دا پارا یرد دا کافر دا پارا نو پاروان ملارا دا دا غلوی زاد دا طرف تابان احسان دی قرآن لازی تا دا دیتا خوش علی شکر دا کولو کې مشغولو اوسه دیتا پاروان ملارا و اینکل تلقق القرآن بیشک تا تا رالی گلیکی قرآن من لدن حکیم علیم در دا طرق داغلوی زاد بچی خاون بحکمت نو دایلان بی منطقه دا, دا, دا. من خودی پدیلوی نیمت شکره داکه و خاپکی که ما خیلی داماته پریم خودی داده تسالیه دا پاره دا, دا, دا, دا, دا موسی علیه سلام خبره ذکر که که موسی علیه سلام سر سلوک شویده داشان دا بطرح سرم کیگه دا. او داغه انجام سو شویده و دو دشمنانوی انجام سو شویده او استامش یو ظلم حضور پاک پسی چا منافق خبر اکره یو صحابیون ردی بدایر فاغذان تا مسلمانی قطب حضور پاک حضور پاک پیشتز موسیٰ علیہ السلام تا دین الوی تکلیف رسی د دید صبر کردی زبر صبر دا حضور پاک تا حکم لی فس پیر کما سبارا اور العزم من الرسل ولا تستاجل لهم ث سمرکوا لا کاستانه مخکلو درجو الو پیرن مران وصبر کړل تلوار مکه موږ سبار لپاره حضورې پاکته د انسان سلام بیان کیږي بی. ویسقال موسی علیه الیه یاد کزان ته مود قوم تم واقعات چې موسی عليه سلام پر کور والا تا اني انستنارا ماول اور ساعاتیکم من هاب خبر زبراونم تاسو ته تا دې اور نه خبر او اتيكم بشهابن قباس یابراونم تاسو ته تا یو لمبا قباس شهاب لمبا قباس ورډی کی پورې یعنی لمبا بالا لیت بلیت لعنکم تصلون شیثی گرم شیپ تاسو دا غوست چې موسی علی سلام لسکا لسکا صلوات او وادیو او بیچی وادیو کنو پلارتو او سخرتو او سیب کستا ایجازتی دی مدین کیو داوکی مدین دی وقتی اسرائیل سارا دی مخی اردن سارا تا د فلسطین علاقه دا نوی زبا لارش ممیسر تا فلسطین کې ممیسر میانز که بس نیر سویز دی پاکوانیر نو دی کستا ایجازتی زبا پلار او خپل خاندان با لارش مغوی دی وقت خپل ناویزان سارا وانا نو باروان ساي سينا كران نو زه وزه کي يختني مو لارم تي رو کاسي وي ده زکه نو لاروي نه فاصله بس ديو تا را يرارون نو تکا او ويزو يخه علاقنه امپاري تكليف عمر له د بغد دي نو اسمو لارم ته کو دي سو لره نه د طرف ده بارا ته دې یوه یاده وو چې موږ مسافروبه بلکری زوار زمونه بلارما نومکنه مو دې ټبرته د تناستیا زبانه لوړم وروره او انا ټبرې دروړو هغه لکېناستا هغه دې دا سیونه ورو پتا شور پتر فرغه ونه د ټوله بلاس کار انده لکدارانه پښان دې پاک پیورانه ورته او لهونه لا ترخه اوازونه چې زه خونه اون خپلې نه یي اوونه دا داسونه که دا که د تلیفون کې چې زره فوريوري نه اوازونه که خبر دی اواز تاته دینار دی نه کنه څوک پلان کین ما خبره, خبره تلیفون دا سین شي دا شي خو غوږی او د خبره ورېږي نو خره دا طرف خبره نه دا اورېدهونه لته ونه وېځنه او <سؤال> ورکه چې تاسو سره کوم خبره سو کوي هغه د مبارک په څون دی او تم نه ورته ستړيږي دا کی د خپل تجلی وا خپل ځاک سپلی شي د نړۍ دنیا د کدی وروسته تاسو به چې د خپل ملاقات له تلخ نه هم په اړه خدای تعالی د ماڼو مې تمه نشي لیندنه خپل نه لیدا دا تجلی مثالې دا درانه د نو یو عکس خله پاک په اونا جوړي او اونا ټوله رانه تولن بالذ تحكاره كذا سنه نو اخبارا دا اونن اوريد نو اس قال موسى لاهله و موسى سلام بحق القور ولوتا بس نو تي خذته ده كبس تعبير سكنت ويخل القور ولوتا و اني امنصنا مولد اور ساعاتيكم منها بخبر زبراون تاسو ته د دغه د دیور نه معلومات لا معلومات کوم دخل کوو په او اوتی کوم مشاعن خمس او یا براون تاسو ته یو لंबा بالا نه لکم تاسو ته تاسو په ګرم شه استلا ما جاءه په خار کلا چې دیور هغه دی اورته نو بیا ده تغوازشو یو غیبی اندوری که من فی النار براکت خواهون دی آغا سوک چی پا انار که ده دی اورکی تی راناکی چی سوک دی هغه د براکت خواهون دی راناکی ملیکی او دی دا او رانا یا خدای پا اگزانی آده زما زاد تا تا تجلی د دا پا اورکی ناغ زاد چی پا تا تخکاری هغه د براکت خواهون دی و من حوالا حوالا چې دا دیورنه چی صوب دی اغا دیدی پخ پلا دا یستیلو مشی دی اخیقت که تم دا برکت خوان شو دی که چی صوب دی دا برکت خوان دان و سبحان الله گواری پاک تی خده پاک رب العالمین اصیه نچی دا اور خده او گونه یا خده پاک محدود او گونه نوزا خده یو تجلی و عکسو درانا چی پدیونه دته هاو داونن اے خبر او رئی دے ویو و سبحان اللہ پاک تے پاک رب الدا چی چو کسی نا چی ور تا خدای انہو اے یا خدای پاک پاور کدھا غزاتو نو نا پاک تے خدای پاک رب الالمین چی رب الالمین دینہ پہ فامنگا ہم نے پیگو چی سنگا تجلی اس چی چلی دا سویلہ کدل تینکی رے تا تینکی را خکاری نو نو كي نو و دې نه کې درانه نه مونږ دي نه کې رانه نه مونږ ځخو نه ووس او مو سوزی نه یاخا پخای او تا تا پاتې اور فکر لري دا شان دې رانه کې د خدای زات او اکاسته تحکام کې فوپنت اور کې نو دا واز دا اونې نه اورېدا نو چې سړی دا کم دې نه आवाज اور نه اور سره خبرې کولې ځخ دې څنګه نه وای ځخ نو وینند اور ادلا کومار ته په ټيليفون کې د سړی خبرو ورته ویه حزاب چې تا ته باور کې تدلیکای هغه د برکت فاون دی او من حول هاو چا پیره د دیور نشي سوق دی او سبحان الله پاک کفل پاک اور د نور فبرونا ربي العالمین شرب لمطوقات يا موسى يا موسى انه عن ان الله زقدان العزيز دا دا غلبة ودا ودا ده غلبه و ده قدرته و ده تاخطهان الحكيم ده حكمت نخان والقعصا ده فده وقتی اس پیغمبر شد چه خمه ورسار خبر شد والقعصا ده لخته ده ورده ورده حلم ما راه ها چه حرکل ده لخته ورده ومیده ده تحت زجاجه تو کنوال من ده وال حرکته که کان نها جان لکه یو تیز مار والله شاكلا فمخا. يعني فمخا مملك ولن نمرن شاکل د په مخه هربند فهم د مشر شي ولن ذاک شاته نګوروس مونږ زکاهه د ها مارنه قصري د معنی لري او ځازده ها شونونه یا اینی لای خواه لدی الموسرون بیشک نیاریگی زمان پا دربار که پیغم بران آخو زمان یزبینی یعنی یو یار در گناهی یو یار دخلی در عظمت او در لویهی در او لویه در عظمت یار خوی کسیم را مقرر نزدیدی دربار در بار که دخلی نیار دویه او در او در بلس یار خونی در بدم نی ایلا من ظلم مگر چی سب ظلم که چازیاتی کړي هغه د یارې قابل له او هغه سم مبدل حسرا هغه د زیاتینه پس سنې کیو کی بعد سم فستا بدینا اني غفور رحیم ز بخون کې نهره ما یعنی یاره اس په پی چماتانه پیغمبري درکړه یاره یاره مانا والا اوس دنه یو او واقعي شی و نا غور په نهي دي که چازا زیاتې کړي خدای غینه ایماني او نه کی کړي اور په زبخان دمشک د پیغمبرانه یو سړی و چې له کنا قېپتي په خاطر وځل نو کې چاس زیاتې کړې الا منزل مگر که چا نه سلغ زشي وي زیاتې شي وي سم مبدل حسنا بعد سو بینی کې کړې پستا نه بدونه او تووبيو كيفني غفور رحيم دغه په کې دا هغه توګه مې ازره کې مروونه واختلې عندك په جامک لَمَّا بَاسَلاَاس پَلْپې پَدې ګریوان کې تخروج به و دا به با روزې تک سپين من غير سوب غير د سَعابنا صبرګېبني نو به دلسي تک سپين به روزې راو افې لکدار افشان فيه تسعايا دا په جملو نو هو نه کو کې شطاطا نخ معجزی نه نه نه در کوم نه زداشي زدا لا شفران دي کی ده بافی و ادو شغلا نه یو انټړی ریداه قسم من معجزو کی دي تاپا تا. لا شوس ای لا فران واقف په داخل کا ننه سلاس پول په جیب کې پنګریوان کی تخرج به به رعب دي دا تکسبین من غیر سو بغیر د سعایب ما په 9 یا دا جمله جملو هو دا قدرت نخو كشو تاسرا دا فرنهو معجزو كشو تاسرا يعني ذدا دي نور قوم الى فرعان فرعان تا وملت وقومه ودارت قوم تا. انهم كانوا في قوم